الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وإنما كان المختار wa innamaka nal mukhtaru huwal awwal li anna al imana fil lughati at taqdiqu wa yut'malu syar'an fi Uh, jadi kita maklum uh, Duk Bekhillah Tentang mengucap dua kalimah syahadah uh, Adakah mengucap dua kalimah syahadah itu syarat bagi iman? Ataupun rukun iman? Uh, kemudian uh, Satu kaum kata ialah syarat. Ha, lagi akadata waqila bal syatrun ha, Kata ki ialah juzuk iman Yakni rukun Kalau gitu kau yang ha, kata syarak ni ha, nah, Dia ha, pecah pula ha, tafsir raya terdua tubik dua Di sisi jumhur Kau nak ki kata syarak iman Syarak bagi pelaku ke hukum-hukum orang mukmin. Ha, Kau yang kedua pula kata syarat bagi sah iman. Ha, itu kedua pula di bawah tu Kalau begitu ha, Kau yang ha kata syarat ni diam seperti amal Mengucap dua kelimah syahadah itu syarat bagi iman Seperti amal syarat bagi iman. Tetapi lain pula amal dengan mengucap tu Amal itu syarat bagi sumber no iman. Ha, ada pun mengucap itu syarat bagi pelaku kehukum-hukum mukmin. Jomonya ha, nak betul, amal itu pun syarat. Mengucap dua kelimoh syahadah itu pun syarat. Ha, nak banding betul sama syarat. Tetapi ha, mengucap itu syarat bagi pelaku hukum remuk min atau syarat bagi suah iman. Nah, amma itu syarat bagi kesempurnaan iman Ana, Nah, lain-lain itu Itulah kaum yang mukhtar Kemudian sebab apa? Boleh kata kau yang pertama tu kaum mukhtar Wa innama kanal <tul> mukhtar huwal awwal. Itu kita pakai huwa dhamiru fathlin awwala khabarkana dan boleh baca hual awalu kita pakai hua mukhtar al awalu khabar jemalah khabarkanah, nah tu hak bahagia nahu dan sungguhnya adalah al qaulul mukhtar kauun perkata ulamah yang dipilih itu ialah yang pertama nah, kau yang tamu ialah kau kata syarak tu sebab Liannal iman fil lughati Iaitu Lianna maknal iman Kerana bahawa semakna iman pada lughahmu Ialah atas At Ah, Semata-mata tasdik Tiap-tiap membenar mengaku dalam hati Itu panggil iman Ah, Bila-bila membenar itu panggil iman Pada logak ada pada syarak fayustamalu syar'an maka diistimmal dipakai diguno agaknya akal akhir iman ha, makna iman pada syarak tu fi tasdiqin khass ha, pada membenar yang tertentu jadi makna logat biasanya lebih umum daripada makna syarak makna logat tu semata-mata percaya panggil iman lah kita percaya sama kita pun panggil iman dah tu bila orang royak satu-satu perkara -satu kita percaya ah ha, tu panggil imanlah tu pada lorat umum Ada adapun pada syarak nak panggil iman tu iaitu tasdiquma jaa abi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ah ha, tu tu panggil tasdik yang kah Ha, makna kita percaya sesama kita tak panggil iman pada syarak Nak panggil iman pada syarak tu Membenarkan barang yang bawa datangkannya oleh Nabi S.A.W tu kata tasdik khas hmm. <coughs> Kemudian Wala ala Dan tidak ada dalil yang menunjuk atas Meminohkan nyokan iman tu. Lihatlah kepada tiga, kepada tiga yang tersebut. Lihatlah tati yang mana tiga yang tersebut tadi. Min ayat. Um. Lihatlah tati ayat min al-aman wal-nutqi wal-igtiqadi adzab. Kamazamahul mu'tazilatu seperti barang yang telah sengkaukannya oleh Fu'at mu'tazilah dulu. Eh. Ha, cuba kita hundu tengok di baris yang keempat baris yang kelima bawah pada qauluhu, baris yang keempat bawah ada qauluhu kalaman dulu. Dia kata wazhabatil mu'tazilatu, ila an al-amal syatrum min al-iman. لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِأَنَّهُ أَيْأَنَّ الْإِمَانَ الْعَمَلُ وَالْنُطُقُ وَالْيَعْتِقَدُ Haaah tu Nak panggil iman tu Kena ada amal dan mujah dan i'tiqah Dali hati Kena capur tiga tu bawa panggil iman Iman tu kena amal dan nutu dan i'tiqah Haa tiga mana tu Tu bawa panggil iman kalau tak ada amal Ada nutbu dengan tikak saja Tak panggil mu'min Ataupun ha, ada amal Tapi tak ada an-nutbu ha, Tak panggil mu'min pun juga tak ada tikak Penyak kata Nak nak ada iman Kena ada tiga kaya ha, Kalau begitu ambil daliman no, tu. Dia pakai iman Pakai makna tiga ha, Mana nak jadi iman Kena murakab Kena susun daripada tiga tu. Itu tak ada dalil, tu Itu ha, tolak lah Waladalilah Syekh kata ha, Saya ambil tuhaq kaya pertamanya syarak ha, Syarak ha, Apa syarak apa? Ha, syarak bagi pelaku kehukum-hukum duniawiah ha, Itu jadi dekatkan dengan makna iman pada lorak tu Maksudnya tasdik mutlaqut tasdik Semata-mata membenar Manakala pada syarak yaitu membenarkan khabaran yang bawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam athiapang tasdid qah ah tu dia ini iman ni kena ke amma haa, kena ke mengucap dan i'tikad capu tiga tu tak ada dalil tu mana wala dalila dan tidak ada dalil yang menunjuk ala naqlihi atau memindahkannya kan iman Ah litsalatati kepada tiga yang tersebut tadi litsalatatil mazkurati min amal wanuqwi wal iqta ha, ah tu gi duk pakai iman pakai makna tu tu hidup pindah di situ tu ha, itu tak ada dalil tu seperti siapa kama seperti barang ya menyangka tekah telah sengka akenya oleh al mu'tazilah haule firqah mu'tazilah wa ha. qad dallat in nusus dan sungguhnya telah menunjuk oleh nafs nas nafs nas ai ha, min al quran wal hadis la ha, telah menunjuk oleh nafs nas daripada quran dan hadis Menunjuk ulih nah iman atau ado iman khablal awamir sabi atau tetap iman sebelum daripada segala suruhan wanawahi sebelum daripada larang atau nah menunjuk waktu kalau gitu awamir nawahi buat yang disuruh tu aman tu. Ah patte yang dilarang tu amal juga tu. Ha tu dia. Kalau gitu menun ayat-ayat hadis-hadis menunjuk atas kata sabik dah iman sebelum pada suruh dalam sebelum pada ada suruh ha, suruh sebelum pada ada larang ni. Banyaklah ah dah apa dia tu, nas tenas dalil-dalil menunjuk atas begitu. Pas kalau kata iman tu kena amal, kena apa? Ha belawahlah lah. Ha Aa, lagi pula Wa <tuk> ala annal imanah Atah pada ala subuh sana Wa qaddallachin nususu Dan sungguhnya telah menunjuk oleh nas-nas daripada Quran dan hadis Ala annal imanah Menunjuk atas bahawa seiman itu Wal amal saliha amal salih seperti Itu kita misah balik tu ha, Iman dan amal soleh tu Mutaghairan Belainan kedua tu Kita kira wak kata Iman ialah amal gitu Tak penuh Sebab Diberapunlah menunjuk atas Iman dan amal tu lain-lain Saya ingat ada tu awak mari sebut dua inna amanu wa 'amiluṣ-ṣāliḥāt ah tengok mari dengar dah atas. Aa lagi pula wa 'alā anna al-īmāna wal-ma'āṣiyā yajtami'ān ah titiko wa qad dallat in-nuṣūṣ da telah menunjuk oleh nas-nas atas bahawa iman dan segala maksiat itu berimpun keluar Tengok dia orang mukmin maksiat ada pas kalau kata iman tu dengan amal tu, amal tu satu juzuk bagi iman ha, maknanya nak jadi iman kena ada amal jadi iman tak berimpun dengan maksiat wal hadal ayat-ayat hadis menunjuk atah orang mukmin je kerja maksiat ha tu itulah menunjukkan kata amal itu ha, bukan syarat bagi iman dok, hmm, itu dia. Ha, baik. Apa dia? Amal, bukan-bukan. Apa nak menunjuk kata amal tu bukan rukun. Ah ha, bukan rukun bagi iman dok. Habis berapa ayat hadis menunjuk atas kata sabi iman dulu daripada suruh lelaran dan bahawa seiman dengan amal soleh tu belain-lainan ha, bukan kata juzuk hukum dak dan menunjuk atas iman dan segala maksiat itu berimpun ha maknanya di orang mukmin tu iman ada maksiat pun berlaku ha tu tu menunjuk katanya ha, amal itu bukan juzuk bagi iman dak sekali mana ayat ah qawlihi ta'ala ha, ni misai serta permanya Allah taala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu ha ba tengok Hei segala orang yang telah beriman ha masa seru tu seru orang yang telah beriman masa seru tu iman dadah kutiba alaikumus siyamu ada ha, di fardukan atas kamu kutiba manufuribah ha, di fardu yakni telah perdu oleh Allah atas kamu akan puasa ha tu kalau gitu ha, iman ada dah ha, iman ada dah tengok perdu puasa ni bila ni mai duduk di Madinah mai duduk di Madinah tahun yang kedua Ha maksud tahu yang kedua tu ha nak baru disuruh puasa. Ha ketika hijrah tahu pertama tidak dipwajibkan lagi puasa Ramadan. Ha kata amal puasa Ramadan tak ada lagi bermana masa duduk di Mekah 13 tahun untuk dakwah menyuruh di sana tak ada lagi wajib puasa Ramadan. 13 tahun dah. Ha tu dia tu kata iman tu Ha, apa dia dulu daripada Disuruh puasa Ha tu kata kalau amal tu juzuk ke? Ha, Tak panggil mukmin lagi di Mekah Hmm tu dia Apa Arak-arrak tak ada lari apa lagi Ha Arak-arrak tak ada lari lagi Ha masa ni tak lagi Masa turuh puasan Ha Dudu minum arak lagi Judi dudu main lagi Haa, tu dia Dan Rebo pun Haa, duk main lagi Haa, tu kata Banyaklah ayat-ayat Hadis-hadis -ayat menunjukkan bahawa Amal ni duk Duk datang bertolak asur Kek-ek-ek Harai sakar Haa, ke Parai ke Wajib sakar Haa, tu jadi bertolak asur Gitu Haa, tu sabit itulah Kita nampak kata Amal tu bukan juzuk Daripada iman hmm fa innahu maka bahwasanya qauluhu ta'ala qaulahu ta'ala ini ni yu'bidu ah memberi faedah mana menunjuk ia memberi erti ia akan subutul iman tengok ya ayyuhallazina amanu hi orang yang telah beriman dipuji atas kamu puasa Ayat ini menunjuk membuktikan ia akan sabiq iman qablal amri ha, sebelum daripada suhu dengan puasa. Uh, ayat lain pula wa qawlihi ta'ala dan seperti firmanNya ta'ala allazina amanu wa 'amilus salihah. Ha, nah awak mainlah rata. Banyak kali ayat macam ni. Wal 'asri innal lafi khusr illa allazina amanu wa amilussaliha banyaklah ayat-ayat bahasa ni tu susun macam ni ah ha, kalau gitu ayat ni mewiritana kata dia fa innal afla fa inna aflal atfi lil mughayarati kerana bahawasanya atah asa bagi ataf itu ialah Di dimauduun lil mughayarah dihantarke bagi belainanan Ah ha, balanan amugayarah apa? Mugayah mugayarah bagi balanan ai bainal maqtub wal maqtuf alaih. Maqtuh dengan maqtuf alaih tu lain-lain. Zaid dan Umar. Ha, maknanya Zaid dengan Umar orang lain-lain. Ah ha, tu dia Zaid dan Umar. Awak main harga atas tu. Menunjuk kata maqtuh dengan maqtuf alaih tu lain-lain tu asal. Amalak ha, Perma tuh ngam ha tuh Allahu ha ada tujuan lain balawa tujuan tafsir ke ah ha, tu dia tujuan nak tafsir ke mari parang dan bajak ah ha, tu atas tafsir ada orang tak paham makna parang tu tu medan bajak bukan lain daklah lah ngam tuh Allahu taala dia nak tafsir ha. Takut tak ada orang tak paham lurah kata parang tu cuba holo parang dan bajak ada dak kena cari dua perkara lah hmm kalau tak faham gapo-parang parang tu ialah bajak tu ha ah, oh salah tu maidan dan bajak tu dia panggil atas tafsir nak tafsirkan lapar parang ah, ha tu dia hmm <tuh> uh, baik hati ia panggil hatu hok tulah lah, lah mak tu ngatup ma alas itu menyalahi asal Hak asa keedah kita agak ke, Lilmuraya Rah Zaid dan Umar Zaid satu orang Umar Nama satu orang lain Orang panggil Maktuh dengan Maktuh Alah tu lain Satu asa Kalau gitu Tersebut <tuh> Orang-orang yang telah beriman Wa'amilu dan Beramah Kata iman dan amat tu atah ha, Atah Lilmuraya Rah Menunjuk kata iman dan amat itu lain Pahal lain Tak kenalah kata juzuk Haa lain-lain. <tuh> Alloh, wa ke kau lihi Taala. <tuh> dan seperti firman Ya Taala, Al-lain <tuh> amanu, walam yalbesu imanu humi Artinya orang orang yang telah beriman mereka itu, dan tidak campur. Iman mereka itu dengan kezaliman. Ah ha, barulah Tuhan kata kami hubungikan mereka itu dengan orang-orang baik. Ah ha, kalau gitu sini mananya orang yang nak dapat kelebihan tu orang beriman tak campur iman dengan kezaliman. Ah ha, ini ayat ni wak misa wak data di sini ni kena Bina'an ala annal murada Ini berlaku sebagai berlaku Ataupun boleh baca Bina'un khaba muqtada mazuh Ini mendatangkan perman ini di Dibelakukan ala annal murada Atas bahasa yang dikandaki minaz zulmin Dikandaki daripada zulim Yang dalam ayat kata Walam yalbasu imanahum bi-zulmin Zulmin di situ makna al-ma'fiyatu Itu menunjuk kata iman dan zalim lain-lain Hingga -lain. siapa dalam ayat kata Orang yang telah beriman dan tidak caput akhir iman dengan zalim Dengan mu'siyah ha, Ini kita berlaku atas kawan kata Dikanaki dengan zalim itu maksiat? Baru jadi syahid kita di sini kalau gitu faqadiyataba ah faqadiyataba bimafhumih ah dah boleh baca faqadiktudiya bimafhumih jati ma'ul iman ma'az zulm ah dan boleh baca faqadiktadza rajak kauluhu ta'ala maka sungguhnya memberi dengung ia kauluhu ni tapi dengan mafhumnyalah mafhum kaulih ini Memberi dengur akan Ijtima'al iman Berimpun iman Ma'azulmi bima'nal ma'afi Ala ma'alim tazani Ah Maknanya boleh beripun iman Serta terzalima Zalim yang anas muqsiya Haa ni ayat ni beri dengur begitu Ini Wak Dali kata Buka amal itu juzuk bagi iman Haa Sebagaimana Kaya dikatakan juzuk iman apalagi orang mu'tazilah nak panggil iman kena capu 3 juzuk Itu ha, tu to sanga wa ulama berkata setengah ulama tafsir inal murad bihi yang dikehendaki bahawa saya dikehendaki dengan yang dengan zalim hak di dalam ayat kata walam yalbasu imanahum bizulmi Muraknya asyirku, mazalim makna syirik, makna zalim hak besar sekali. Zulmun azim ya syirik Ada pun hak zalim makna maksiat tu umum. Apa zalim maknanya nak? Wad'u um syai' bi ghairi mawdi'ihi. Ada pun wad'u um syai' bi ghairi mahallih. Letakkan sesuatu pada bukan tempat tu panggil zalim. Ha supermata kita, Tuhan buat apa untuknya? Kita buat tangan kaki apa untuknya Tiba-tiba kita tengok dengan mata kita Bagaimana maksiat Zalim Zalimkan mata ha, Tanya kita Dengan tangan disuruh capai apa Tiba-tiba ha, kita buat curi dengan tangan ha, Zalim Zalimkan tangan ha, Kaki berlangkah ke mana ha, Kita langkahkan tempat maksiat ha, Itu panggil zalim kaki Asal ha, itu atas diri kita segala anggota itu kita sendiri buat zalim ke diri kita. Walakin kanu anfusahum yozlimun. kata. Tetapi mereka itu buat zalim akan diri mereka sendiri. Asal ha, ni apa makna buat zalimkan diri mereka? Segala alat, ha, segala kemudahan yang ada pada diri itu kita letak tak kena pada tepat. Dia panggil buat zalim. Ah ha, tu zalim tu maksiat. Dia panggil. Ada satu kawan kata zalim di sini zalim hafsah. Zalim hafsah tak ada lah. Lain pada kufur. Ha, syirik. Ha, tapi dia kata. Wa qila innal muradabihi asyirku. Bahawasan yang dikenalki dengan zalim itu, itu syirik. Ha, sebab apa kata makna zalim itu syirik? Lima ruwiya. Kerana barang hadis yang diriwayatkan an al-ayat bahwasanya ini air lammanazala tak kalau turun dia ini air bo aya ni turun eh uh, zalika uh, jadi susah ha uh, oleh demikian itu oleh uh, demikian itu uh, lammanazala sebab zalika jadi menyusah oleh demikian itu demikian nuzulu hadil ayat turun ayat ni itu menyusah pada sahabatati atau puak-puak sahabat jadi puak sahabat susah hati hadah Allah Taala nak hubung ke orang mukmin dengan orang soleh orang baik kepada ahli syurga tu syaratnya kena orang ada email dan tak capuk email dengan zoling Haa, ah, puak sahabat susah hati selalu lah. Seolah-olah tak ada kezolam yang sikit, habuk bari nak dapat lebih hati. Lalu puak sahabat tu kata, Wa kalu, tak kalah susah hati, Haa, ah, lalu berkata mereka itu, As-Sahabah radhiyallahu anhum, Aili Rasulillah wasallam. Mereka pergi sama Rasulullah tanya, Ayyuna lam yazlim nafsahu, Ya kah daripada kita ini Tidak pernah Buat zalim akan dirinya Allah adzaka ya Rasulullah Jadi ayyuna istifaham Dengan makna Nabi Ayyuna Ya kah daripada kita ini Lam ya tak pernah muzhalim Ya ayyuna nafsahu akan diri Siapa agak daripada kita tak pernah zolehkan diri? Makna kata tak ada. Tak ada langsunglah orang daripada kita tak zolehkan diri. Semua ada zoleh. Tengok nak boleh berimek, kupu dulu. Ah, ha, lepas tu, bila masuk jadi mu'midah tu, duk dirakor, tanya mana. Duk moksiat, duk dirakor tu. Nak boleh kau berjuruh pun. Pakai lagi tu, orang nak dapat kelebihan ni, kena orang tak caput imek ke zoleh. Allah, mana agak daripada kita tak pernah zoleh? Ya, pahal zoleh moksiat. Ha ya zah zalim maksiat tak ada orang tak ada tak ada zalim maknanya gitu tu dia panggil istifham ingkari ayyuna lam yuzlim nafsahu ya rasulullah ha susah hati dalah lalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faqala maka sebenarlah ia ailahum ataupun menyata bagi mereka dengan perma'dinya sebenarnya Laisa kama tazununa Innama huwa Kama kala luqmanu libnihi Ya bunaya La tushrik billahi Inna shirkah La zulmun azim Itu dia Nabi kata Laisa ayy laisal amru Kama tazununa Ai eh, bukan perkara tu sebagaimana mu suka. Ah dak ha, bukan sepah mu tu. Alaisa ha, a laisal amru ha, ah perkara sungguh tu kama tazunnuna sebagaimana baranya kamu suka tu. Ha, ah tu Zalim makna maksiat sungguh tak ada orang semua nak berjuruh ng. Dia yang itu bukan satu pemu sukar tu semanya innamahuwa hanya ia zalim di sini hanya ia ia az-zulm ha seperti barang yang berkata oleh luqman bagi anaknya anak luqman ha luqmanul hakim ha surah luqman sebagaimana telah berkata oleh Luqman ke anak dia. Ni? Mana Luqman pernah kata? Adalah ayat kata "Iza qala Luqman liibnihi wa huwa ya'izuhu". kata tu dengan jalan dia nasihat ke anak dia. Ah qala Luqman liibnihi ay wa huwa ya'izuhu. Padahal Luqman tu menasihat anak dia, sihat ke anak dia. Ya nasihat katakan kata, "Ya Bunaya Wahai anaknaku La tushrik billahi Jangan engkau sekutu dengan Allah Yani akan ghairahu Jangan gide ukasi dengan Allah akan yang lain Dengan bahawa mengisembahkan yang lain Itu jangan Sebab apa jangan? Inna syirka Kerana Bahawa syirik itu Sekutukan dengan Allah akan yang lain itu sungguhnya La lazul munzim ah ha, sungguhnya zalim ya amat ah ha, tu zaling tu bak supung hak mu suka sat ni mu suka sat ni mu suka kata Zalim mok tiak da bukan supung hak mu ah hanya murak Zalim hak kata alam yalbasu imanahum bizulmin zulmin makna syirkin Ha, tu kata Zalim Sumpah anak Luqman Kata Jangan Engkau syirik Dengan Allah Kerana syirik itu Sungguhnya Zalim Ya mafsah ha, Kata itu Muraknya Bizulmin Aizulmin azim lah. Walam Yalbasu Imanahum Bizulmin Aizulmin azim Wahua syirik ha, Maknalah tu Itu Satu kaum Ada satu kaum tadi Pakai makna Zalim umum Kenapa ha, Cata Bina'un Ala tadi Jadi wa alayhi aw in jaraina alayhi ala hadzal qil ala hadzal qil ajika kita berlaku di atas qil ini fa ma fuhumul ayati A, maka pengertian ayat ni membabi daripada ba wa ma yu'minu aktarhum billah illa wa hum musyriku na ha, sebab tu tidak beriman oleh kebanyakan hmm. mereka itu dengan Allah, malaikat, hal keadaan syirik mereka itu. Jadi fayakunul hmm. muradu bil imani maka jadilah ataprek ai adalah. Ha nyani iza alimta taqriral mazkura apabila akau ketahui huraian yang telah lalu Ha, maka adalah muraq dengan iman dikhandaki dengan iman tu kena ke muslaqat tafbi Mana wa ma yu'minun tan jadi tidak beriman kebanyakkan kamu mana semata-mata percaya aa tidak beriman tidak tidaklah sayo kebanyakkan kamu dengar Allah malaikat hal keadaan ah. tidaklah percaya kebanyakkan mereka itu dengar Allah Mereka hal keadaan mereka tu musyikun yasud. Kalau itu yu'minu apa itu Ha yu'minu makna semata-mata tasdiq, bukan iman dengan mana ma ja abihi nabinuddah ha, jadi sipol la sa asmajali inilah beberapa naf ha beberapa ayat Capu dengan hadis ni? Menunjukkan bahawa Iman dan amal itu lain Iman dan amal itu lain Maka bila lain Tak boleh nak kata rukun Bila lain aa, Bila lain Supaya kita ada buat misal tu lah aa, Kita nak makan nasi aa, Nak jadi nasi tu rukun Dia Juzuk dia berah dan air aa, Dua tu juzuk je Jadi nasi dua tu Juzuk yang benar, benar kata nasi itu adalah disusunkan daripada air dan beras ha, Itu dia Lepas itu api, api ini perkara luar Tak boleh nak kata juzuk nasi, tak boleh ha, Tapi terhenti di atas dia ha, Nak jadi masak terhenti di atas api Kena rebus ha, dengan api Kalau itu api itu bukan juzuk nasi Dia panggil perkara luar Ha, lain. Ah ha, kalau tu panggil syarat, tak boleh panggil rukun. Ha tu kita nak bererti rukun syarat, rukun syarat tu bahagian gitulah tu. Ah ha, tu dia. <coughs> ah ha, itulah orang okay, panggil kata rukun. Ha, rukun dia. Ah ha, kalau gitu kita reti daripada huraian tu tadi bahawa amal itu bukan rukun. Ha, bukan juzuk. Ha, amal itu ialah daripada syarat Kerana amal itu lain daripada tasdik Haa lain Kalau itu kena kata syarat Lepas syarat tu syarat bagi apa? Haa pecah ke dua? Ha, satu kan kata syarat bagi sum, Syarat bagi soh iman Haa ha, kata syarat bagi soh tu dekat-dekatnya Haa yuzuk ha, tu tu Haa Haa yang pertamanya syarat bagi pelaku hukum duniawi Haa ha, tu hak muqtamak Ahad Tuhan Mukhtar Habis Ahliq Qumatya Bismillah Qawluhu waqila Bal syatrun